ان الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لہ سمقیدہ بیان شوہ لہ سمقیدہ کې ابتلا امثال حکمت الکسسو ادخال الہی یو لہ سمقیدہ کې همزهور خبر بیانم امور المسلحه اسباب النزول او تتیما او ناسخ منسوخ امور المسلحه امور المسلحه دته وي چیکلا كلا دني کوي کارونه قران پاک کې ذکر کړي مخ کې عذاب بیان کړي ورپسې د نه کې کارونه راوړي جته عمره مسلمه العذاب دا کارونه فزان کې پیدا کې چې عذاب د ناپور تشي عمره مسلمه لدف العذاب دا غې نمونو غوري سوران کبوت کین 15 سال وختمنه مريات کې عذاب ذکر کین نو بیا ورپسیو مورې مسلحه راوالی پنزد صلوی اختمو اگو رہی عذاب بیان شو عذاب اگو رہی یوکم صلوی اختم حیات کی فَكُلَّنَا خَزْنَا بِزَنْبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا دَارَاهُمْ وَصُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ قُلْ مَأْوَاهُ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر دني کوي کار نو کوي چې عذاب د نه پور تشي دته یو مور اصلاح دافع ال عذاب یاله سور بنی اسرائیل کې وګورئ 23 آیات بنی وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعُدُو إِلَّا إِيَّا مَخِّد عذاب بيانوشو چه نوح علیه السلام مَا نِوَلَوْ ایاژ ورسم کې فاق قال القول فدمرناها تدميرا ما هلاکړو وکما لكنا من القرون من بعد نو دیر پهړې مې پس قوم نوح عليه السلام نو تبا کړو نو سوی وقزا ربك الا یا الا ا يا ددنیکې کارنو کوي بندگیا الله لو کئ مخلوق سره خیر خیر غړو کئ ظلم زیاته مکوئ دته ی عمره مسجحه کلا کلا عمره مسجحه دی گر کئ مسلبه یعنی د مسلین بیا عمره مسجحه را والی دته ی لی تثبیت یا ل تثبوت عمر مسلمہ علی تثبوت دا عمر مسلمہ دې د پاره د کلوالی دا مخکې مسالم نن ډیر ځانکار ده ځان کې دا کارونه پیدا کای چې اللهم مددو کی لګب whakar کې غورن یو دې په ذوسم یاد کی بقر اوصل دلی پاندوستم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بیصبر و اصولا این اللہم آسوا برین مخیم صلاب ہے انا شوید تحویل قبلی مخر القبلہ عادت بدلون رواج پر خودل دا گرنکارو ولا قبلہ بدلون دا دې ګرانکار دي نو سوې ایمانوالو امداد او غړې په کول او صبر او د مازبانی صبر او صلات د او کې چې الله تعالی تاسو مدد وکي الله تعالی او امداد وکي او د پیغمبر علی السلام ته بيځایي وکي امور مصلحه لټسب دو شانتې قرآنی پاک یو ورين سورته نساکې شپه درښت یاد کې نیسا عشبه درستان وابدالله وابدالله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا وَبِ الْوَالِدِنِ سَانَا احکام بیان کرو پسوئی چه دا احکام پزیر اوڑل گران کار دیں دا اللہ بندگی ہو کئی دا نیکے کارن ہو کئی مدد ہو کئی د دا اللہ ہو خیر خیر گڑا ہو احسان کوي ظلم م کوي چې الله تعالی وماده کوي دې ته امور مسليحه لټثبوت دا شان دي سورته یونس کې واثیا نمبر آیات کې سورته یونس وَحِنَّ إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ يَنْتَبِوَ عَلَى قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آن تَكْلِيف راغے قوم آن تَكْلِيف راغے نَ الله پاک ور ضمان زہ حکم کو منزکیں لِتَصَبُّتُ چتا سو کلکشے دته یوه مورې مصليحه لپاره تثبوت ارফান یوصل نورس صبح کې وزاهه ذکر لید بیا سورې باندې سړی کې تقریبا پنځیش احکام ذکر کړل دي د زغشان د قران د پام د पारा اسباب د نزول پیجندل دی چې دا ته کریمه دا پلان کې واقع کې نازل نه دا د پلان کې پاک کې نازل نه اې دې په دې د قرآني پاک خاص کول پاسبابونو نزول باندې دایا دی کریمه فلکی واکې کې نازل شې دي خاصه واکې خاصره د ظفر دی او د 파 را تفشیر او د تنذیر حکم یام ده لګرا سب الفیل بارکه چې کومه ایتونه راغلی نو دا د اړی بار دی او د قیامت او پوري چسوک دو شاعر الله به ذی کی داګی د دا پاروم دادی یا لګ قوم یا شو قوم یوه شو پری باندې الله تعالی عذاب نور علی ګلون دا چې دا عذاب پای پوری خاص دی زلزل شو شو دا پهار وخت کې چې څوک نافرمانی کوي ان الله پاک ورته دی عذابونه کې عذاب ور کوي باج خلک فدی کې غلطی هغه دا آیات به یوه پوری خاص دا얏 په اسانو په لري خاصه نمووي واقعي خاصه د خوفو کم عام دي مطلب دا شو کلو من يتصفا بهذه الصفته په لهو حکمن قضا داسي په چې بچا کې راغې دغه دغه حکم دي لکه مسله زيهار شو د زهار مسله خو یو خاص شخص باره کې نازل شوی ده خالب بنت سالبہ د نبی له سلام دربار تعالی اېما سره خوان زهار کړل او زما واډه ما شومان دي نبی له سلام د شکایتو نبی علیہ السلام او ته صبر کو د زهار حکم الله را ویلګو نو زاد زهار حکم خو پاغي پر اجازه نه دي د زمانه کې کوڅوک زهار او کین دا, دا حکم دي دغه شانتي دو قسم مسر اشوا سوره تحریم کې چرازی نبی علیہ السلام قسم خورله الله یې کفاره نو دا حکم پا پوری پر اجازه په نبی علیہ السلام پر نه د ور کې او سرړی قسم وخوري د حلال شنه نه قسم به مای کفارهور کوئ د شان نوزول باره کې ک كبير کېشا رحملهلی پوره تاخیر کلی چې حاتونه په واقعاتو پې خاص کول دا د قرآن د پام ن سرړی و باسی سلام سره صباح کي وي والمحقق ان القصد الاسلي من نزول القران تعذيب النفوس البشريه قصد اصلي د نزول د قران نه داده چې د نفوس بشريو سوسي تعذيب وشي ودمغ العقائد الباطلة او عقاید باطله سشي اغه ختم شي ونفي الاعمال الفاسده او فاسد اعمال ختم شي اصل سودا دي چې دین عام شي او بيديني ختم شي ټول قران مقصد دا دي فوجود العقائد الباطلة في المكلفين عقائد باطلہ چې مکلفین کې موجود دي سبب لنزول آیات المقاصمه دغه سبب دی دې روزنه آیاتون د مخاصمه راغلې وجود الاعمال الفاسده تجریان المظالم فی فی ما بينهم اعمال فاسدا مظالم په مخلوق کې کېدل سبب لنزول آیات الاحکام دا سبب دي چې الله دا احکام او آیتونه راولېګل چې څوک دا ظلم کوي دا غدا حکم دي څوک دا عمل کوي دا غدا حکم دي واادم تيقظهم بما عدا ذکر الاله و ايام الله و قيل موت و ما بعده سبب لنزول ايات التذکیر کما مخلوق دا الله پنه نعمتونه باندې او په دنیا او خړی عذابونو باندې زیل ناراضي دا سبب دی د پارا د نزول د آیات التذکیر الله پاک ول تذکیر او تنبیه ورکلای چې برابر شي کنی ذبو ال سما نه یو تن له خلکو د پارا بیا وې و ما تکلفو من خصوصیاتل قصص الجزیت لا مدخل لها و خلکو چې کم تکلیفونه کړ ایا تو نه په کیسو پوری خاص کړلې ده پلان کې د څه کیسو جدايا تر هغه داسې کیسو اللهم دخل نه دخل په پا پام پا د قران کې نشته څو درمه صفحه کې دی وای ټ ټول قران هغه یو خاص خاص جرم د دفاع د فاروس دا جرم چې په چا کې راغلي ظلم پار چا کی چرایشی ده حکم ده اقای دی باتل چا پار چا کیراشی ده حکم ده فخاص او اقیو پر قران خاص کول د دی کی دل دخل د قران په پام کې نشته بیا دی وې دی کتاب کې 15 سم صفحه کې الفوزل کبیر وليعلم أن الصحابة والتابعين وبما كانوا يذكرون قصصا جزئية لمذائب المشركين واليهود وعاداتهم من الجهالات لتتزيح تلك العقائد والعادات وإذا خبرت معلومة جسابو وطابعينو قصصی جزئیات و مذہبت مشرکین و دیہود دغې داغی عادات نقل کردی نو یقولون نوزلت ال آیاتو پی کذا و یوریدون بذالکا انہا نوزلت پی هادل قبیل سوا انکان حاضا او ما اشبہہو او ما قاربہو سوا او, او, قارب او مقصد ناو چې دا آیات په دی واقعی کې نازل شیئے دی خو سوا انکان حاضا بیا کو داوا وما و ما اشبهه و ما قاربوه یادتنی زی بل وا کوي چې د قشن جرم بچا کی راغی دا دا غسړه دا شانتی او صاب بچا کی رالو دا دا غسره حکم دی ویقصدون ازاره تلک صورت لا بخصوص ها بل ای ان التصویر صالح لتلک الامور الکلیه د به دغه سرتونونه خاص نه چې کارګول بلکې دابیوي چې امری دا امریکلی دپاره اوکم دی کللومنې ته سپه بیاې سی پې په فلوون کذا بیار پسې و لا ی کوو أحدون فقیه حتی یحم آیا تل واحد دتهله محامله متعد د ویو سڑے سو یو آیات مختلف و, محامل و حمل یو سړے فقيه نه ګرځي سو فورې چې هغه یو آيات په مختلفو محامل باندې عمل کړې نه یو سړے فقيه نه لا يكون احد فقيها حتى يحمل الايه الواحده على محامل متعدده یو سړے فقيه هرو ګرځي چې یو آيات په مختلفو محامل باندې حمل کیږي ہری واقعی لہا ہری زمانی لہا عام کی دا سڑے پا قیدے آوری دا نه ندے چھے آیاتون سفہ یو واقعی پوری خاص کی یو سفہ بلا واقعی پوری خاص کی دا پلان کی بار ہے کی ناظر شہ بیا خو پکیدے زمانی مسلمانان دا پار سفہ دینے شکران کې دا شانتی بیادی کتاب کې دین نقل کئی دو پندو سمہ سفہ کی بیا ہوئی او سلور پنځوسن کې ول اخرى ايولما ان اكثر اسباب النزول لا مدخل لها في فهم معاني الايات واذا بل خبر ياذاکا کی ایولم ان اکثر اسباب النزول دا خبر معلومه کئ چ ډیر اسباب النزول لا مدخل لها په فهم معنی الايات اغه دخل د آیات په فهم کې نشتا اللهم الا شیء قليل من القصص لغو تنتی باز واقعات دينی چې هغه په فهم کې دخل لري لکه ودا غیر سر نشان دي ونه د ی دباره کې ننظر شو خدانه چې د پاپې خاص شو دااتونه د زیر باره کې پفللیک باره کې ن شو او د دان باره کې پلانې بارره کې نند شو خدان چې پورې خاستي د د دا به صب د اییا د پام د پارېکر کوو بیا اور پسې نقلکې 5 کې ولې یاران ان تدبر کتاب الله متوقف على حفظه فقد فات حظهم من كتاب الله و ایسو چ داوی چې دا شنه نور په حفظ باند قرآن په موقوف ته نو ده دا قرآن په پامه نپوي دا قرآن, قرآن سره تعلق نشته او من الخطا بين اي يعد ذلك من شروط التفسير وې دا څرګارغلته چې شأن نزول دا تفسیر د پاره شرط ګرځي چې تفسیر شرط دا شأن نزول او بیانې تر څو کوم ځای کې قرآن راځي چې په شأن نزول ذکرې دا ولی قرآن په بوري بیا خاص کوي وایي چې دا شأن نزول د تفسیر د پاره شرط ګرځې کړه دا خطا ده د په تفسیر کې خطا شې دي بیا دې کتاب کې دی وایي الفوزل کبیر دونه په صحفه صحابان مي کی بیا ہوئی وہ گورا ایو من غير احتیاج إلى العلم بالحادثه التي هي سبب النزول وایات کریمه با پخپل عموما نہ حمل کوئی بغیر علم تھا با احدسی با نزول ل با حادثے با نی چ پ کم حادثے کنا رسول ضرورت والحكم لعموم اللفظ لا لخصوص السبب بہان میں صفحہ کی ہوئی والحکم لعموم اللفظ لا لخصوص السبب حکم عموم ذل لفظ درې خصوص سبب لرو حکم نشتا اځمان غل شیخوا دارین دغه دا دا طرز ته تفسیری کې کمجی شاوله رحمه الله علیه الفوزل کبیر بہان میں صفحہ کی اللہ اللہ بیان کو والحکم لعموم اللفظ لا سبب مثال به طور باندې عمان از زمي ممن عام ساجد لې اوس کرفي اسمو نبي عليه السلامي دو جمعه ته راکړه د بیت الله راکړهون د بس د پاغه پر خاصه کوسو جمعه ته نه کول کئ وستو کو جمعه کې قران نه فري دي وستو کو جمعه کې د حق بیان نه په انده حکم دان نه نه دا وسو حکم دي حکم سره دي عموم ذره په ذره خصوص سره لري نشته نه دا ال په زول کبیر کې فره تاق دی او زونګه د شی خو هم دغه تره دی د شانونزول باره په واقع کی نا شوې خو په د واقع پر خاص نه مطلب دا شو کللو من اتصفا ته سفاه بیا ح سی په دی پهلو حکومون کذا داې پ چې چا کې راغئ بس دغ دغه دا وکم دا دی دا دوی مه خبره اسباب د نزول درېمو قرانه پاکه کلکله تاتیمه تتیمه قرانه پاکه کلکله تاتیمه بدلای یو آیت کریمه هغه کې تاتیمه یو شان دي ګرکی د غايات بلځه کې راوخلی نه تاتیمه بدللې کی لکه تاسو ګورئ داغه مثالنا سورینې سای کې وګورئ اتصلی اختمات کی سورین اس اتصلی ختم کی ان اللہ لا یغفر و یشرک به و یغفر ما دون ذلک الی کلم یشا فقد افترى اسما عظیما او مے یشرک بالله فقد افترى اسما عظیما تکیما کی راضی کرمو چا اللہ سره شریک جوړ کوم ندلو درو جوړ کوم افترى اسما عظیما لوې درو جوړ کوم فقد افترى اسما عظیما لوې درو جوړ کوم اوس بیا وګورې دې صورت کې یو سره څپاڑا سم دغايات له ليبيا او ته دیمو له یو سل پڑھسم کې ان الله لا یغفیر ایشرک به ویغفیر ما دون ذلک لمن یشاء وتتیموا درشوا وم بالله فَقَدْ زَلْزَلَ الزَّلْزَلَ الْعَالَمَ بَعِيدًا مَنْ كَفَرَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَأَ اسْمًا عَظِيمًا 90 وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ زَلْزَلَ الزَّلْزَلَ الْعَالَمَ بَعِيدًا الَّذِي افْتَرَأُوا دَلِذَ الزَّلَالِ وَلِي الَّتِي آيَاتٌ بِحَقِّ دَچای کُو د یَهُودُو کیں مولیانُو کیں مولیان بَشَر کی افتراء کے زانے کتابوں نے لکھی زانہ خبروں نے لکھی زانہ بیانات جوڑیں الذسو وي ومي شريك بالله فقد افترا اسم من مبين افكار گناجو کو اسم عظیم ل گناجو دلت آیات پاک د نسوارا کي نه امیان اميان دي لکير کي بقير دي بس خطا کيږي سو چور توي دا خبر حق ايش بغیر وانيږي سو چور توي دا خبر ومنج بغیر وانيږي دلت فقد ذل ذل العالم بيد خطاش وبخطا تتیم بدلښو د شان سورۃ ابراهیم کې وګورئ سورۃ ابراهیم کې تچیمرا اولٹی او شانتی سورۃ ابراهیم آیات سلو درسم کې سلو درسمات و ان تو د دنیا مت الله الا ان الانسان لظلوم ان كفار انسان ډیر ظالم دی او ډیر کافر دی او ډیر منکر دی هم دا آیت کریمه ده او بس یو ګوره نحل کې ادله سمهات کې سورې نحل ادله سمهات کې به اړلی وإن تعدوا نعمت الله لا توسوها ان الله لغفور رحيم الله تعالی بخون کې او رحم کون کې دي ګوره مخ کې سیلو ان الانسان لظلوم کفار او وسوي الله تعالی بخون کې او رحم کون کې دي نته دې می سکرات دې ان الله لغفور رحيم داول دین عام رسد وح علی یو حال د منعم دے چا چې نام کړی دا حال یو حال د منعمن علیه دے منعم علیه منعم علیه دے منعم علیه دے دیم حال د منعمن علیه دے بچا چې نام شویل نَبُ سُورَة ابراهيم کې تتیموکړه په حال د مونعمن علیه چې د انعام کو نرسو دي انسان مونعمن حال حاصله ان الانسان لظلوم کفار د دي ظالم دی منکر د دي دې انعام شکر نو بس په سورته نه حل کې تتیموکړه په حال د منعم اقد انعام کون کې حال د انعام نرسو سده نوئن تو نعمت الله لا تحصوها او ان الله على غفور رحيم د مونیم حال داري چاغه بخون کې او رحم کون کې دي تتي مه سقړه یا لکه سور مايده کې تاسو ګورئ دوش په تمه یاد دمه دیو ګورئ تتي ما بدلای سورہ مائدہ دوش پیتا دلتوئی وَتَرَا قَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِسْمِمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَقْلِهِمُ السَّوْتِ لَبِيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دیر بَدْ دیاغَا چِدو يَعْمَلْ كَيْن دلتوئی تیمسوئے دیر بَدْ دیاغَا چِدو يَعْمَلْ كَيْن ور پسې بیا وګوري ور پسې کې درش په دکی سوری لولا ينها هم الربانيونا والاحبار عن قوله اسما وعقلهم السلطا لبي سما كانوا يصنعون دلته سووي لبي سما كانوا يصنعون ډېر بځایګه چي دی جوړي مخکې وي عمل کړي دلته ډېر بځایګه چي جوړول کړي دا مخ کی آیات کی حال دسو د عوام عوام خلقت اگر صرف عمل او عذل دغه حال د مولیانو د ایمولیان څخه سنعه په دین کې جوړول کړي د دې وجهه ته چې مې سګڑا تېمه بدل کړا لبې سم آکانو یا سنون بد ځای چې جوړای بد ځای چې جوړای لباس معاکان یصنعون بځه هغه چې دو جوړی ډیر بد هغه چې دو جوړی په دې باندې کې به درې پاتره کړم لباس معاکان یصنعون دلته د تیمه بحال د مليان وګړه مليان په ځین کې سگه سونه کوي جوړول کړي او markedات تیمه په حال دعاوى اوکړه عوام, عوام سره کې عمل کړي امی سره جوړولنی শিকولې خو سره کې عمل کړي زکه ته تیمه بدل کړا ځکه شانتۍ سورې قصص کې وګورئ یو او یا نمبر یاد کئ یو یا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیلہ سرمدہ الہ یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بی زیان افلا تسمعون دکی تتیمہ کی راوڑو افلات تسمعون ورپسیو گورن دعاو جاکی التوین قل ارائیت من جعل اللہ علیکم النہار سر مدن الہ یوم القیامت من الہن غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکونون فی افلات بسیرون ایتا سنے بھی نہیں التیمہ سوی ایت نوی نہیں داولی مخی بیان دا شپیو شپیو که لیدل نگی په چې باران ورېږي ناټقار سره د نن پکوټه کې اوري نو زکه چې فا لا تسمعون ا ته سناوري जे میاث کې بیان دورتې د ضرورت خلک لیدل کولې شي نو تتیمکه سو یا فا لا تصرون اثر ورته غوري نیوی سلورم ده ناسخ او منسوخ ناسخ او منسوخ د قران زفهام ده 파ران د ناسخ و منسوخ په جندل ضروري د نسخ یو لغوي معنا ده یو اصطلاحي معنا لغت کې نسخ قرآن پاکی پدری امانو سر مستام اللہ یوم آنہ دا نسخ ازالہ سور حج دو پندو سمیات کی سم یونسخ اللہ سم یونسخ اللہ امائیو بیا نسخہ کے الله زائلہ کے اللہ یوم آنہ ازالہ سور حج دو پندو یوم آنہ نسخ راضی کتابت لکھل دګه جاسیه کې و نستنسخو او موږ یوکم ذیستم یاد کین سورج جاسیا یوکم ذیستم یاد کین مانای نیکل دا کتابونه یې کو کوم بالحق ان کو نه نتنې خوما کوونتون تعملو او منږ لکو ساعملونه نمانه لیکل دری معه د ننسخې را تبدیل سرناحل یوصل یو کې تبدیله و او سلوورمان تحویل مانوم راځي اړول لکاره وي نسختل موارثو میراثونه واړولې شو وراثت واړولې شو نسختل موارثو دي پارا شاهدو کلام داربون شو نسختل موالیس اي تحولتل موارث میراث واړولې شو په اصطلاح کې د نسخه پینځو مانو سره مستعمله یودنہ سی منا تخصیص د حکم عام تخصیص د حکم عام یو عام حکم دے اغه کې تخصیص دام د دا قران نسخ دا حکم د قران عام دے او ته په واقع فورس کې خاص کې درمو تقید د حکم مطلق یو مطلق حکم دے او ته اغه ځان نصو کې مقید کې یو مطلق حکم هغه مقید کې دا سره سر او قید دام صدا نصر دا قرآن دریا مانا دا نصر سلاحی نقل الحکم السابق من الوجوب اللی سحباب نقل الحکم السابق من الوجوب اللی یو حکم واجب دیتی دا غیر نقل کې سحباب تا دام نسخه شوا یوجو بی حکم او اوته نقل سے باب تو کی دانش شو دانش سلورم نقل مشابه الحکم نقل مشابه الحکم دا نقل د مشابه د حکم نقلو کی د مشابه د حکم او پینځو معنا د مودې د حکم شری انتها د مودې د حکم شری د تناسوی د حکم شری د مودې انتها لکه تحویل د قبله مخیه بیت لا ته مخه بیا د حکم سره شو داغه د انتها بیان شو چې نور م مخکوي نور بیت المقدس ته بیا د بیت المقدس د مدید انتیاه و کمشوچی بید المقدس تا بدا تلس میاشتی ورس میاشتی کائفی ونور ما مخکوئی بیا بیدتولاتا مخکوئی دا نسخه دا بیان دا انتیها بیان د انتیها دا مدید حکم شری دا نسخه دا پارا د امام سي پنيز باندې دوه وخت ضروري دي چې افيزه په دې حکم باندې راشي حکم د ناسخ منسوخ مینس کې به دو وخت دي چې په دې بسړی اقدر او سه شاقره او فراول بیا کو نسخه کیږي نسخه کیږي ما ائمام شافي رحمته الله عليه دوه پکار دی چې عمل پیو چپدې حکم باندې عمل وشي په دواړو وخت تیر شنه عربیانه نسخه ترلاسهلې شي شرط د نسخه لپاره دومره وخت دی چې عمل په دې حکمي شری باندې وشي ائمام سیوی نه په دواړو وخت چې په دې باندې عاقد راشي ائمام سیو لپاره ور جدا نه ائمام سیو, سیو عاقد اصلن د دې وجنه دوه وخت په کار شاقیده پیراشید دیم دلیل د امام سیار واقعې المعراج دا معراج چې نبی صلی الله علیه وسلم د 50 15 واله شو چې آپس راغئ نو موسی علی السلام ورته چې غورستا همته <متحدث> د دې برداشت نشي کوی نو واپس لا عمل نه ده شفاق دې درا نه لسس منسوخ کړه پنزه پنزه بیا خیر دای چې پنزه باندې شو نو غور نه سراله عمل خو نه درغله خو اقې درا دا دې امام سي زم مزب تایید دي چې د نسخه لپاره دوه وخت فقار دي چې عقیده په حکم شریسه شي راشي دې معراج کې عقیده راغله نصر الله بیا نسخه د متقدمینو په نسبانه تغییر په جمله دا تغییر په جمله د دې وجوه نه د متقدمینو په نسبانه منسوخه ایتونه ده پنځو صونوم زیاتی دغری تغییر په جمله ته نسوي او هم د متأخرین په نسخه نسبانه بیان د انتحاد د مدل بیان د انتحاد د مدل د حکم شریده نتیجې په منسوخه ایتونه عربیا کم دي جلال الدین سیورتی رحمتہ اللہ علیہ هغه تقریبا 6 دیگر کلمې منسوخ یاتونہ او شاہ ولی اللہ اللہ علیہ هغه تقریبا 15 یاتونہ دیگر کړي په ألفاظل کبیر کې منسوخ او فیض البارکی جلد ریم صفه 208 پغتیا کې نقل کڑی شان ورشا کشوری رحمتہ اللہ علیہ پنیزمان یعقول انه سبتین دی بل استقراء انه ما من ایتین الا و محکماتن فی بعض الجزیات اقول انه سبت عندي بل استقراء زما پنی ز خبره پتتبو سره صاحب د شی دا کی ما من ایتین یو ایت نش مگر دی په بعض جزیاتو کې محکم دی په یو معنی سره منسوخ ته قبل معنی سره سره محکم دی او دغه طرزو طریقا زمنګ د شیو خومده مولانا حسین رحمت الله علیه داغه دغه طریقه چې قرآنی پاکي کم فين زاتونه د شاو الله سي بن منسوخ تین هغه په یو انا مار سر منسوخ دی په بل مانا سره غسی معمول دی او ګوره غیاثونه چې یوه معنا سره منسوخ دي بلې معنا سره معمول لري او دا غي نه سورې بقره کې یو ګوره یو یو سل یو تيانبر یاد کړي بقره یو سل یو <تصفيق> دلتوي قُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوسية للوالدين والاقربين بالمعروف حقنا المتقين ورزاير ما فرض به بتاسمانی وصیتو فرض به بتاسمانی وصیتو کړه چې بتاسکه اوتن تمرني ديشي وصیت بچاله اله الوالدين والاقربين بالمعروف مور خپل لر له وصیت کینو خلل له وصیت کین آیات معلومه شو چې وصیت د مورو خپل د پاره سه لازم دی او حدیثی پاک راضی له وصیتہ لوارثین دو وارث صفاره وصیت نشتا آیات نه شو چی دو وارث صفاره وصیت شته او د حدیث نه معلومه شو چی دو وارث صفاره وصیتو نشتا نو آیات په یو مانسر منسوخ ته په بل مانسر معمول له کو دا کو ته به معنا اولی الوالیدن ب خپل مانس نی بیا منسوخ شو اول کی دا وارث صفاره اوصیات خو بیا روس صورت نه ساکي دا وارث اسی مقرر شي حديث بیانو کو چلا اوصیات الی وارثین آیاس شو منسوخ شو د یو مان سره چې په د یو مان سره آیاس شی معمول شي په د سره آیات معمول شي بیا کوته به مانو مناسب لائق اولیل والدین کي لام په مانادو سده د لام په مانادو علاوه کوتیبا مناسب دا وصيت علل والدین په والدین والدین باندې وصیتو مناسب ده والدین باندې کوته مناسب ده وصیت لیل والدین ولا قربینا د پاره د والدین او نمانه دادا دا لام په مرده علاج ال ال والدين والاقربين مناسب دي وصيت مور او پلار تا, ولانو تا. پلار خپل ولانو ته دا نه چیزه مور او پلار او د خلانو د پاره مور او پلار تا, ولانو تا. پلار خپل ولانو ته پکاره سره مړ کیږي نو وصيت د خپلو کیږي مور او پلار خلانو د وصيتو کی دغه د پر نه خو هغه ته د وصيت خپل مال کیږي که زما مړ کیږم زاپه جمدونه منزنه پاتې دون روزي پاتې نو داغه څوک یې صحیح پیډه باور کوي او زمما مال او ما بس درې میسه د مړي حق ته دا بسې طریقې ولاغوي دا وصیت سره دا وصیت مستحب دی ګانو آیا څه شو معمول او دیمو چې کوتې باهمان د لایق شي او لیل والدین بخله مان نشي و آل والدین کې اسلام د پاره د عادت شي مراد د مور پلار نه مور پلار کافر شي نو کوته با لا مناسب د وصیت لیل والدینه د پاره د مور او پلار شي کافری ولا قربیناو د پاره د خپلانو چې هغه ورسه نه چي مور پلار کافری نو میراث کې خوې سنوړي کنه نبی امصحاب د چې سره د اړې پاره کیسو کې کی وصیتو کې دا شانو نور تو جهاد پات کیشته بیا به ترجمه کداغه و ذات کو یو ماناس رس شو منسوخ بل ماناس رس شو معمول دیم ور پسې دغه سورې بقره کې وګورای یو سل ذریاتیا کې یو سل او ذریاتیا ثا لورا دي وعلذي يطيقونه فديه طعام مسكين او پاګه سانوبان دي يطيقونه ګورځري معنی سره کسان چې د ورځې طاقت لري فديه طعام مسكين یعنی پدې د مسكين خوراک ته چې طاقت رسلني د ورځې دا رمبه حکمو کی فر اوجه کې با مؤمنان له اختیار او چې روجې واکو نیو او کې پیډي به بیا دا حکم شو دا منسوخ شو ناسخ روس ویا ته پینځو یو څل پینځاتیا فمن شهد مینکم شعارف الیسمهم څو جهازیر شو د رمضان میاشتن او خامخا روجې دی ونسي نال تاسو شو امر دا پار دا وجوب دا لزوم دے روجنیو اللازیم شو دا اختیار سو شو منسوخ شو پیو مانا سر آیات منسوخ شو دو مانا چی پا غیر سر آیات معمول لیں ناغدادا وعاللزین اوتویقونهو چی اوتویقونهو که دا آیات پا حق دا سر سیئے کی والے ہیں سرسای کې والي هغه که سان چې دروځي طاقت لري نو په دې په دې د توان دي چې کیسنه صدقه الفطر دا صدقه الفطر خوشته غن یعنی کوم خلک چې دروځي طاقت لري نو دې ونه سینې صدقه الفطر دې مور کی دمانه چیات پر سر معمول نه وي قونهو کې حمزه د پار اصل دا حمزه پارسا تصلنا نمانه شوا والذین یسلبون الطاقه اگر که سائنچه طاقت نه لري دروځي فدیه طعام مسکین پای فدیه ادم مسکین خوراک چې دروځو طاقت یې نه شيخي پانی په داشان نور تو جیا تم پات کی چې آیات هغه سره معمول لے۔ درې مقام سورته انفال کې وګورئ 15 پیټه کې. سوره انفال او 15 پیټه ثوران پر دلتوی یا اي والدینا یا یوحا النبی وحرض المؤمنین على منکم عشرون صابرون یغلبون مئات و منکم مئات یغلبوا الالف من الذین کفروا بانهم قوم لا بیار پسوی ا <الآن> خفف عنكم أن منكم يغلب منكم الف يغلب الفين بإذن الله عن کوم المه ا في کو ضفا یکو من کوم میتون سابتون یغلیو می غلی الف ب اللهکی نهلومه شو یو مو من به د دو کا پو سره معلومه شو چې ی من به یو من به مخکې نه والومه شوه چې یو مومن به دلسسو سر کایپلو سره جنګ تاسوو کې شل کسانانی سرکون کې نه دا په دو سوغالیي یو په مقابل زوې شو للسک شو د شپیره چېلس دغې نه دو سو جوړ شي یو په مقابله زوکې شو, شو. مقابل شو شروعونه چې پتاسو کی کې شل کسان سرکون کې یغلبو مئتینی دا غالب په کی, کی پا دو سو نشل دسے اغا سو شو دو سو شو اغا یو فمقابل سو کشو لسو کشو دوی معیات کوئی الان خفف اللعانکم وعلیمان نفیکن زعافا فیکم منکم مئتن صابرتن یغلبو مئتینی کپتا سو کی سل سبر کون کی په دو سو بغالب کی نیو فمقابل دو کشو سرپېره چې دروازه وانه نه غن سو شو ورشي د سو جوړشي نو سو کوې زما کیاسه شو منسوخ شو او دویم چې مخ کیات په سبب باندې عمل شي چې مستحب دادا چې یو کس دلسونه نه تختی او کو یو کس دلسونه او تختید نه ګننګار نه دي اواز شو حکم یې سبب وجوب نشتا خامه خا پتاص لازم نه چيو کس په لسو کافر توذري كيو کس سره سو کافر نه تيخت تا کوي څنګه کين په دمانه حرج نشتا ها کو بیام دے بادري کې او یو لسو دري انسو ګناب کې نشتا حرج کې نشتا مخدوکه مسمانه هماره شو پیسې باب باندې دغه شان دي سورې مجادله کې وګوره دورسه م یاد کې سورې مجادله سرهی مجادله دول سمات یا یو لجنامه نه زانه جې تم الرسول فقدموا بين يد نجواكم صدقه منافقین با مجالس کې د پیغمبر سلام مجلس کې ناس وو صاحب کرام ته زیانه کوي مخ کې برابرلو زیبه ونیو کوم چې بده نړی السلام صاحبونه برابرونه وو سونو مثلا خبرې پرون شو ورې دي الله پاک خو نوکړه چې ایمان والا وکړه چې تاسو جړګ کو کوئی د پیغمبر سره نه فقت دی مخ کې کوئی پما بینه جرګې خپل کې صدقه ثن صدقه او شي پی غمبر سره جړګه کوی نو مخ کې صدقه وکئی خیرات وکئی صدقه او خیرات وکئی نو پسند اگے نبی اس کوی خبره کوی منافقانو چې دا ورې چې دا خو اس مال ور کول واڑی نو منافقانو اغي سو کړه اگر وسو شو صابیکرام خیرالو داړو بیا وکمو بیا وګوره جنه یاد کی دغ صورتت مجاادله جاسم یاد کې الله وي آاشپخت من دو قد دیمو بین د نه جووااکم ص دقات فلم تهفللو تابلله ععلیکم فقی مو سو ته آتو دکته او تیله او وررسله تایرېږي چې مخکې کوي ب دی نه جووااکم مخکې نو فایذ دم تفالو و تعال الله علیکم کذا کار و نکنه الله در باندې مهربانی کړلا نه الله مهربانی کړ دا حکم منسوخ شو نه په یو معنا سره څه منسوخ شو بل معنا چې دا مخ کې حکم اوسم په با به عامل نه هجوم نشتا مسله ته پوس کې هدیه پیش کین نه م نه دا په پیش نکینو ګنابه کې نشتا ادمانه بین سم غورې سوره احزاب کې پنزا چیانم بریات کی احضار پنزا چیان سورہ عذاب دو پنزو سلم کیوں گو رہی؟ آیات لا يحل لکا نصاب باعدو مخیوی دیو آیات او کم پنزو کے یا ایوہ النبی وننا احللنا لکا ازواجک اللہتی آتیت اجورہننا یو کوم پوز سمګي اے پیغمبره منګر واکلي تا در بي بيان الله تي ا وبي بيان ته تو جوړه عنا چور کې دا غمار چې ماهر ورکه بيبي کې دا تا دروازي ممخورا ممحورا اغفريكا کوليش دج سونا پنځیکا کی معنا نه دا یو دا دیم و ما ملکت یمینوک مم ما فالا الیک او داغنه چې مالکانه به خلاصون استا داغنه فنعام کړي نه الله پتا باندې مملوکا یو ممحورا او دمسشوا مملوکا څسابي خل اس مالک شي وينځنه ده ته دروازه سن شي دریم دریم نمبر او بنات عمي او بنات عمات او بنات خال او بنات خالات او بناتي هاجر نما مهاجره ساری اشتدادی دی استاد سره هجرت کول دي دام تا رواضا ممهور رواضا مملوکا رواضا مهاجرا رواضا سرورم لمبر و امراتم مؤمنه اور رواضا غبیبی مؤمنه ان وه بت نفس النبیږ خپل ځان پیغمبر تبخین نراد النبی ویستن کیها که پیغمبر واری چی پنکاوالی خالص تلک من دون الممینین داو کم تا پوری خواسته موحوبا داو کم تا پوری خواسته چی تا بخي بخی نبخلیش دینا معلوم اشوا چی سو نبی بیانی که نکولیش خسین پون ایسی دی سلور یو ممحور دا محر دور کن د مملوکه دا تاسو په ملک راغی دره مهاجرته تا تاسو ریجر تو کو سلورم موهوبات اتا ته ځان حبه کو و سوې زه په روز سمګی لا یحل لک النساء نذر واتا لرزنانه مم باذو دین حکم دا حلال و ما حلال کړی نه اوس وې نور حلال نه دي کمه چې دې کړل دی, دی غ حلال نور نه دي آیات سو منسوخ شو اغمقی حل منصوب شو دیو معنی دا آیات چه پاگه سر آیات معمول شي ده معنی سا شو لا یحل لکا من بعدو نجی روات تادر زنانا من بعدو دغسلور سینفونونا اپلا من بعدو بعد الاسناف الاربا پس دغسلور سینفونونا یو ممهورک ولیشی یو مملوکک ولیشی یو محاجرک ولیشی یو محوبا فَدِي صَدُورُ سِنْفُونَكِ جُسْوَوْنَ خَدِكِ مَنَنَا دَا قُوْ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاوْ مِنْ بَعْدُ وَمِنْ بَعْدِ الْأَسْنَافِ الْأَرْبَعَ دِي صَدُورُ سِنْفُونَنَا اَفَلَ اَفَلَكِ مِنِي مومنہ غیر محاجرہ دا دا بنا که مومنہ غیر محاجرہ دا بنا داتا لروانہ دا دغه شانتی موهوبه نه دا او ممحوره نه ده د تاګروانه دا دا د دې سینفون نه بهر تاله jira ممهور روا دان غیر ممحورا اغم نه دا او مملوکا روا دان غیر مملوکا اغم نه شوا مهاجر راشن غیر مهاجر غمنشوا موهوب راشن غیر موهوب غمنشوا من بعده ولا ان تبدل بهننا او نه در واه تا در چې بدل کی پیسېلور سین فونو من ازواج ببی بدل سین مهاجره فری او غیر مهاجره خلین دا نظر وا ولو اعجبك حسنهن اگر شپ پسندیت تا دري حسن غیر مهاجره حسینه دا ودانسی کالج مهاجر پري دي او غير مهاجر څخه والي الا ما ملكت يمینو مملوكه اغا تا دروازه نمد شو د اسدور سينفونو نه علاوه دا د پدياسمان سره ما محکم شو معمول شو بی اوله معنا سره ما بي بيان را خپل اوس نور روان دي ایات منسوخ شو په دې معنا سره چې د اسدور سينفونو والي دا غسورو سنفون کي خدایمه سنې نکار روا دي تعالی غسې روا دي خدای سره سنفون مم بعدو دې سنفون رسو روان دي په دې سنفونو کې چې بي بي پرې دې د بل سن بي بي اخرین د امرونه ده په دې معنی سره شو د سر مان سره آیاتو معمول شو نو منسوخ آیاتونه د شاول الله رحمت الله علی پنځه منسوري پنځري او فیض الباری کی دریم جیل دوسوا شپتیای کی شان ورشا کی شرحت اللہ علیہ فرمای اقول انه سبتین ان دی بالاستقراء انه ما من ایتن الا و محکمہ فی بعض الجزیات او زمنگه د شیوخ د مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ترزو طریقهم دقلا چې دغه 15 ایتونو کی د استوجیات کې چې په یو معنا سر منسوخ ګرځي او په بل ما سر غیر منسوخ ګرځي نسخه پس دور قسمت دا یو نسخه د قران د په قران سره او دغه نسخه د قران د په حديث سره او دغه نسخه د حديث د په حديث سره او دغه نسخه دغه حديث د په قران سره نسخه د قرآن پا قرآن نسخه ده قرآن پا حدیث نسخه ده حدیث پا حدیث نسخه ده حدیث پا قرآن امام شعبیسه پر دو بانی قول کیه نسخه ده قرآن پا قرآن نسخه ده حدیث پا حدیث پا نسخه مواقق بانی قول کوي خ fas fas fas fas fas نه کوي نسخه د قران په حديث سره نه مني نسخه د حديث په قران اغه نه مني ويولې يو خو دو چې حديث تل لا ينسخو كلام الله كلامي لا ينسخو كلام الله چې زما خبره دا الله خبر نه منسوخ کي امام ش아이ف رحمۃ اللہ علیہ چ ګوردا حدیث زما خبره د الله خبره نه منسوخ کوي مې معلومه شو چې نه څو قرآن په حدیث سر نشته ګنه امام سی برتوي چې ګورا د کلام نمراد کلامی اجتهادی دی کلامی زما اجتهادی خبره لا ینسخو کلام الله پادشه په هی باندې وહી منسوخ کیږي وما ينتقون الهوى الا وهي هذا پیغمبر خبره وہی وا زما په اجتهادی خبره قران منسوخ کی او پادشولو کلام وحی پاگل سرا نسخ رازی بلا خبر ایمو شایبی رحمت اللہ علی دا کئیم کچری نسخ مخالف منگو منو نسخ دا قرآن په حدیث سرو منو نو مخالف پا اعتراس کئی چو گورا نبی علی سلام دا اللہ خبرنا منی نمنگو منو او یا کنسخ دا حدیث پا قرآنو نو بیاب مخالفی چو الله د دا پیغمبر خبر رد کئی منگو لی منو او کونا ستو قران په حديثو او خلک وسوي پیغمبر د الله خبره نه منځمږي ولي منو مخاليف به اعتراض وکي نیمه هم سي بردوې چې ګور د مخاليف اعتراض لا سي اعتبار نشتا مخاليف خوبصورت د تعبق کی مې اعتراض کولې شي چې نه ستو قران, قرآن ایو، مخالب اوويو مخاليف چې الله په خبره بښپله بخبرنا رات کینمنږي ولي منو که نسخ ده حدیث پا حدیث وین مخالب بوید پیغمبر اخپلا خبره پا خپلا رد که این منگی ولی بنو نده صدور قسمونی ده نسخی بیا نسخ قسمه ده یو نسخ ده لفظ او د حکم دوانو ده چې لفظ هم پور او حکم هم شي. لکه سوره طلاق سوره طلاق دا پهول کې اوګد سورته بقرې نو بیا نور د نړۍ بیره سلام شو شهر شو دغه پادیشو شو پر د شعر حکم پر د شعر د یو قسمه نص نص د حکم او د لفظ دواړو د یو قسمه نصخه د لفظ د فقط لفظ پر د شعر حکم وشته لکه اول کذا حکم چې الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجیموهما نکالم من الله والله عزیز حکیم الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجیموهما اذا زنیا فرجیموهما نکالم من الله والله غفور رحیم نکالم من الله والله غفور رحیم ګور اشیخ و شیختو بڑا بڑایی کل زینه اکڑا فرجی مو هما پکانی و لئی نکال من اللہ دا اللہ حکم دی سزا دا اللہ طرف نا واللہ عزیزن حکیم اللہ پاک ضرور دی حکمتون والده دارون بیوکم بیا دا الفاس پردشی ال الفاس پردشی دی او حکم دا رجم و سمشتا شایدی شده خدا سر زینه و کی نغل و سور کئی رجم بول و لگ کئی پکانو بیولی و او کومو سوم دریم قسمه نسخه د حکم ده فقط حکم منسوخ ته لفظ پات دي لقد عفي آیاتو نشو د قدما او پنيز باندې فاف اوصبحو متقدمين و دایات منسوخ ده په آیات د قتال على کافر سره قتال وکي عفوه کوي کوه ک منسوخ دي نن م کافر ته عفوه نه کوي نن م سره جنگ او قتال کوي کافر چې مسلمان ته نقصان او ضرر رسي نو مسلمان به عفوه نه کوي مسلمان به سره کوي مسلمان به سره قتال کوي کافران اگر چې مسلمانانو په یمال باندې حمله ور شي مسلمانانو ته نقصان او ضرر شروع کین مسلمانان برتافه نه کین مسلمانان به دغه کافرانو انتقام اخلی سزا ور اور کین خدا حکم سره لفظ پردشه دي او حکم باقی دي دي نسخ د حکم حکم پردشه دي او لفظ باقی دي فاعو دا حکم پردشه دي عفو بنه کوی اول په دوسومش نه باقی دي بیا په متواتر حدیث سره نسخ ذاتی د کتاب الله رضی شي حدیث متواتری نه په اړه سره نسخ ذاتی رضی آیات منسوخ کی په حدیث مشهور سره نسخ واسفی رضی تقیید مطلق کی گئی نسخ وصفی نسخ آیتی نرازی حکم بلکل نفرد کی گئی وصفی نسخ رازی چی مطلق د حدیث و جنسو گردی مقاید لکفارت کی رئی سلاس آشور فکفارتو سلاسو ایام دری وردی نی نو حدیث مشوری متتابعات اگر دری وردی پر لپسی پاگر سلاسو چون تقیید اعداد شو چې دروځه پهر لبسینه ساي نو په حدیثی مشوره سره وسپس نس وصف نسخ وسفید کتاب الله رضی چې تقیید مطلق دی او په خبر واحد صر سره صرف بیان دی کتاب الله جایز دی نسخه دی کتاب الله په خبر واحد سر نه کی نه ذاتیه نو صرف بیان دی کتاب الله کولیش بیا نسخ د یہودو پنځبانې نسخہ ناجائز ده یہود وای چې نسخہ ناراضی او زمونږ پنځبانې نسخہ جایز ده یہود وای نسخہ ناراضی ولې ځکه چې دا منسوخ آیات بارتا دار علیګو نه پداوښ کې به یا ناسخ معلومو یا ورته نو چې منسوخ آیات الله را لګو ناسخ ورته معلوم نو نسبت د ادمي لمرا غي الله تعالی ته داوم نه دا او کو ناسخ ورته معلوم وو را لګل نه شو نو نسبت د عجز را غي الله تعالی ته داوم نه دا چې منسوخان لاره لګو نو د ناسخ ورته معلوم وکنو نو که معلوم وو شرع نو بیان شرع له کې نسبته هیڅ ضرر نه کوم معلوم نو نسبت د ادم علم راغې الله تعالی د ادم علم نه او د عجز دوه نمونه زادې تدې وژن هغه نه سنمنی پاجشو زمنګ پنځبان نسخه جایزه منغو یو نسخه دا, دا, دا بیانې تغییر دی زمنګ پنځبان دی دا بیانې تغییر دی زکا چی ظاہر کے دا منسوخیات مطلق ذکر شوئے دیں او دا اللہ تعالیٰ پا دل بار دا بیان دی انتیها دمو دی دیں اللہ تعالیٰ دا حکم رو لے گو وست دا غیب بیان کا دا حکم د دی وقت پو خو زمن په نظر کې پای کې تغییر راغی گئی دا حکم مطلق مگی دا بیمیشی آئی کی تبدیل را گئے. د اللہ پاک پا دل بار کسی دا اغپو دا, دا طرف بیان د انتیها د مدی دا دا حکم شریع اغا مدی بیان کرده مثال پتور باندې یو حاکم ده اغا ولگی یو مریض تا نسخه ولیکی دوائی مریض اب ترو سراشین اغاوار توی سکارو کان چی دا نسخه نور پریده د دې په دې د استعمالو نه خل به څه ډاکټر نه پوي دوم اوب تمه کې ودا ګورین لیکین افترو د مریضو په مرز باندې په چې دغه مخ کې دې ګولو مناسبو اوس دغه مرزا دې ګولو مناسب دې بدلې کې ورته دقه شانتي مخلوقات د دې په مرزونو باندې الله په دې په اسلام باندې الله تعالی یوه وختہ په دې حکم راولې کو د بندگانو اصلاح پري حکم کړو بیا د دې حکم نو رسو دي د بل حکم قابل جوړشي چې الله پاک دا حکم درکو بجړه ولې کوو نو کی اعتراض نشي کولای په حکیم ما اعتراض نه کی چاغ نو اسکو بدل کړی چې پاک حکم بدل کونه په اعتراض نه کیږي قاضی را ذات ته الله تعالی مالک ته مخلوق مملوک ته مالک بخبل مملوک یې څنګه تصروف کوي نو په اعتراض نشي کولای د شور مرجان کې شاو حضرت شیخ الشافورم تحقیق کړل 80 صفحه کې صفحه کې مونږ نور دا کړل بارنا صفحه شیخا خبريني دا غو نسخ تحقیق شو تاسو نو کو دا یو له سما قید شو په خبر بیان شو امور مسلمه او اسباب ذنوزل ته کې ما ناسخ ومنسوخ اوز دولہ سمع قیده کم دری بیانو ضرورت در ربط محکم و او تفسیر معرفت د تفسیر دا درې خبری ضرورت در ربط ربطا ضرورت ایرپان کی بابی خودے دیں پس سن فی مناسبت ال و سور صفحہ ایک سو او دا دی وضاحت پہ اتقان کی دیں ایرپان کیوں چدا کم نقل کر دیں اندادی اتقان نکر لیں الاتقان پی علوم القرآن دو علامه سیوتی رحمتہ اللہ علیہ جلال الدین سیوتی رحمتہ اللہ علیہ کتاب ده دا سر دا سر ده دا 108 صفحات دیم جیل کتاب په دو جلدو مشتمل دی یو حجم نه یو دی په دې کې اول جلدوم دی او دوم جلدوم دی اور ډېر خو کتاب ده په بیان دو مناسبت د آیاتونو د سوور دیکھی دا دی علم شرافت ذکر کړل 108 صفحه کې دیکه فرمایو و علم المناسبه علم, علم دا شریف علم المناسبه د یو شریف علم دی او قدرمن علم دی او قلایته نا المفسرین به مفسرین دې طرف توجه نه کړي مناسبت طرف توجه نه کړي وې داولې زګاډېر باریک حلم دې پدې معنی هر سوغن خوېږي ترجمه خلا کوي مناسبت ندي کړې رب د آیاتو ندي کړې رب د سور ندي کړې ولې زګاډېر باریک حلم دې دې تذعر چا زين ندي بیا اکثر منه الامام فخر الدين فقال في تفسيري اکثر اللطائف القراني مودعه مودعه في الترتيبات والروابط علامہ فخر الدين رحمه الله امام فخر الدين نرازي خپل تفسير کې نظر کړ دي چې اکثر لطائف القراني ډېر باریکي د قران مودعه في الترتيبات والروابط دا دپو ترتیب کې او پرابط کې خودیشي چیزا صورت په ترتیب کې دو نه دي د دې صورت د پلان کې صورت سره دوه نه دي په دوه طریقو ده په دې کې ډېری باریکۍ د قران سدی خودیشي دي امام پخرو دین راضی اکثر لطائف القرآن موضعاتن فی ترتیبات و الرابطات فی ترتیبات بیاور بسے ہوئیں وقال ابن العربی ابن عربی فرمائے لی فی سیراج الموردین پس سیراج الموردین کی ارتباطو آئی القرآن بازوها ببازن حتی یکونو کل کلمت الواحدت ارتباطو آئی القرآن بازوها ببازن وربسیوئین علمون عزیمونو ارتباطو آئی القرآن بازوئی بازین علمون عزیمونو ربط د قرآن د بازی اتون د باؤ سر د لوی علم دی ارتباطو القرآن بازوئی بازین علمون عزیمون دا غٹ علم دے سو کوئی علام ابن عربی رحمه اللہ علیق قان دویم بیاور پسیتام وی ولم يتعرضه الا عالم واحد و دې ته یو عالم تعرض کړو عامله په سوره البقره هغه به کې سوره البقره کې را به ذکر کړو ثم فتح الله لنا في بیا الله پاک منتظاراس کولاو کو او فلما لم نجد له حملت حملتان و یې موږ دې تعلاشکون کی بیا نموندو دی طرف تا خلقو توجو نکوالا ورائین الخلق بی اوصاف البطلتی او خلقو کی منگ باکی سپتو نبیا مندو چیم بدا ربط بیانو ناغو برامان انزام لگو دا خو ګوره ذان تحریف کی په قرآن کې ختم نالی وجعلنا و بیننا و بین اللہ رددنا الین نمنگ پا دغا صورتی پا قربان اکتی پا وکراج ذکر نکو علم عربي اغداوي بیا وین او قال غيره اول من اظهر علم المناسبه الشيخ ابو بكر النسابوري واول شي علم المناسبت د دې زهار کړ دې دایو شيخ کړ دې ابو بکر النسابوري ابو بکر النسابوري وکانا زاير العلمي په شريعه او ادب دا ډېر لوی علموالو پاکا مکيم علم زيادو په لوغه او ادب کې مرمزياتو وي وکانه يقول القرسي وي دا په خپل قرسي باندې ناسو جزاخري عليه په خپل تا کیا قرسي بناستو کلب چې بدول وسه شو د قرآني پاکه یاد دبر لما جعلت هذه الايات الى جنب هذه وما الحكمة في جعل هذه سورة الى جنب هذه السورة هل كتبه اسكما دايا ددي پخا کوي شو او دا سورت پدي سورت پسي ولي جي نن خلصوي وي مردا پنج بيداني به قران کي دار او تون دو سوراتونو راتونو رئیس لیو دا آیاتونو مناسبتونو دا ځنه مناسبتون دا, دا تحریف په قران کې نه دی پیغمبر اسلام دا کار کړو ثبوت دا کار کړو ته خپل جن څه خبر وي اې الاتقان فی علوم القرآن دا, دا پنځه فړی تفسیر دی په دا علی سنت دے؟ دے سوئی؟ دے وئی؟ نساب دے و الجماعه تفسیر دی دESOI دی ویعلامنی سب الرحم رحیمه الله دی په خپل گډې باندې ناسو نجي چاو پدما نه آیات ول وسو نو دبر سه الک ال ما جويرات حاذل آیات ال دا یاد د پخای کو درغل و او مل حکمت فی جاری حاذی سوره ال جن بیا حاذی سوره دا سوره بدی بسول ذکر کو مناسبت د پوس م نه کو وکانا یزری علی علماء بغداد لعدم علم بالمناسبه وکان اوزری علا علماء بغداد دیا علامانی صحاب الرحمن الرحیم اللہ با دبغداد پر علما بان عیب لگو لیا عدم علمهم بالمناسبت زکاة آغی پر مناسبت پر علم نو کم ملیان چی پر مناسبت پر نفویدو پرود بندوی دا ملیان ننی چا بارتی علامانی صحاب الرحیم اللہ وقال الشيخ ولي الدين ملوي وقد وَهَمَ من قال يطلب العائل الكريمة مناسبت من قال ليطلب العائل كريمت مناسبة لأن على حسب الوقائع المفرقة وبسط له خطاب أن على حسب التنزيل وعلى الحكمة ترتيبا وتأسيلا فالمصف على واقع ما في لوه المحفوظ مرتبة صوره كله وآياته بالتوقيف كما أنزل جملة لابهة العزة ومن العز البين أسلوبه ونزم البعر والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونه مكملة لما قبله مستقلة ثم سيقت له البا تو باجو علماء پکي دا خبرہ صورت نشتا بس قران جي سنگ را لي گلي شي جا شانتر هو قال امام الرازي في سوره البقره ومن تأمل في لطائف نظم هذه السوره وفي بدايات ترتيبها علمان ان القران كما انه معجز بحسن فساد الالفاظ وشرف معاني و ایضا بی صوب ترطیبیه و نظم آیاتیه و لعل اللذین قالو انو موجزن بی صوب اسلوب ارادو ذالکا امام پخرودین رازی ده ده پار وجه بیان کرده و ایچا چه ده خبره کرده چې قرآن سنگ را لگلشه ده اغشان ته نو ای گورا من تامل فی لطائف نظم هذه السورات كذا السورات بقره و باریکو کی سوچو فکر وکم و فی بدای ترتیبها او پناشنا ترتیب ددیکې عالم ان القران ده او شو چې قران پاک معجز دی په حسب د پساحت د الفاظو باندې په حسب د شرب د معنی باندې د پښان پاک معجزه به سببه ترتیب او نظم آیاتي په ولعل الذين قالوا انه معجز بساب اسلوب اراد ذلك کم خلئ چې قران پاک معجز ده اغیر غیر دغه اراده کړلا چې بذدا فصاحت په لحاظ سره معجز ده او د نظم په لحاظ سره معجز ده دانه چې نظم او ترتیب ته ضرورت نشته علامه پخرودین دین رضی الله دغه بیان کړل هتقان او نقل ده بیای ګوره الله انې راتو جمعمهورل موپسی نه مو ځ نه حاضله تاې ډیرلولی موفیرین د غبت نهنج کار کوي غېمونناثبت نهجی کار کوي د دیې ا راست کرد دی غیرره منته ل عله ساارې او پهیا سره رو نهدي پوه لیسل مرو في هذا بابي الله کمکیله ای د دوبارره کې زدایم چې وننج مو ت غیرل افسارو ت غیرول افسارو س ته زنمبول النَّجْمِ فِي ننجې پې غري و ستوره چې دی پهستر ماده وړو کېکاري پهستر ما وړو کې ننج ت غیر افارو س ته نجممستر کې د سه ټولو کې د دورې ړی وړ کې دی اوور وړو کې نه دی. و زم بولت فر فلال دا په صغری دا ګونه د سرګیدای چې ته غړ څوره وړکه خاري دا د سوری ګونه نه ده نو مطلب دا شو د دغه مفسرینو ګونه ده چې ربط او مناسبت یو لوی علم ورته معموله ښاریږي کله ربط او مناسبت دا ګ سوری شان ته وغړ په خپل مقام کې لوی شه لري په کار ده چې دا په خپل مقام کې غنل شي دې مستقیل باب کې باب قیام کړل په دې باندې 960 په مناسبت ال آیات او سور باقي پاده سلو په پا دې علم مناسبت باندې او په دایاتونو او دا سوراتونو په دې کې بهتر کتابونه نو یو کتاب په دې کې چه کړ دې ابو جعفر بن زبير شیخ ابی حیان شیخ ابی حبان ده کتاب لکل لے البرحان پی مناسبتی ترتیبی سور القرآن ابو جعفر بن زبیر شیخ ابی حبان کتاب کر دے البرحان پی مناسبتی ترتیبی سور القرآن دا یو کتاب شو دویم کتابو د علام الزرکشی رحمه اللہ البرحان البرهان پی علوم القران صدور جلدگی دام په ترتیب د آیاتونو او د سورو باندې دی او بل کتاب پدې باره کې برهان الدین بوکای رحم الله لیکللی داغین ام ده نظم الدرر پی تناسب الآیا وصور علامہ برحان الدین بقای رحمه اللہ اغی کتاب لکلے نظم الدرر پی تناسب الآیا وصور او علامہ جربدین سیوتی رحمت اللہ علیہ وی دے بارکی زمائی کتاب ام دے کمچی زمائی کتاب روتے الاتقان پی علوم القرآن دا بیادی مادین بیا مختصر بل کتاب لکل لے دا غینم دے تناس قدرر فی تنا تناس تنا بی سور دا دینے بلیو کتاب ملخص کر لے بیا پترکیب دا یاتنوں پترکیب دا سورتنوں کے دا غینم ایخو دے تناس قدرر فی تناس بی او د حاضر شيخ کتاب د خلاصه دا غین رسیم تو دور ر پیرب آیات او سور سیم تو دورار سیمه تو لایکی هغه مزید ته چپای کی مرغری پیلې شوی سیم تو دورار مزید مرغرو پره بدااتونو د صورتونو کې پره به ده خلا مولانا محمد امیر سرگودی والا اغیو خلا صدا الدرور المنصورات فی ربط سور والآیات او دغشان در اسم در شیخ در اغمیو خلا صدا او مولانا دل جبار سیمو خلا صدا اسی دور علماء بیالی کلی اللہ معان مولانا عارف سیب دا یا مختصر خلاصلی کلوا و دا وسنائب و انداکسر کیشیم ازوی شاکڑی مونتے پتہ نہیں اللہ معان من خلاص دی سور القرآن نو دا سرے ربط تے در ربط پی جندل ضروری دی ناڑیر په حقیقت یانو باندې تراسکې چې مرادي په قران کې دا راته صلی الله ودا خون بيزت ده اوري نو ټول علماء دې کتابونو سره خبره وایي القان په علوم القرآن علامه سیوطي رحمت الله علیه په دې باندې مستقیل باب قائم کړ دې دین جیل 108 صحه کې اور دغه وضاحتو کو دولسه ما قاعده کې دویمه خبره د محکم او د متشابه پیژندل قران کې محکم او متشابه د قرآنی پاک آیاتو نه دوه قسم دي سورته ال عمران کې وګورئ ال دګه وضاحت ده سورۃ ال عمران یو قسم محکم دی او بل قسم متشابی دی آیات او امنا والذی انزل علیکل کتابان منہو آیات محکمات هنہ ام الكتاب اللہ غزات محکم دی هنہ ام واو کرو متشابهات او نور دی متشابهات پېشتي با کې ور دي پوی دن کې समान حکم ما دفام الذین فی قلوبهم زغن اګه سان چې پهونو کې کووال دي فیتبیون ما تشابامینو غیرانیږي په متشابه بس بیرتیا نو کار سي متشابهات وبسل دیو سریهی نصریدی چد جحاشي شرته کې محشری کلی یو به راشي کې دا خبر لیکل سریح نسپری لی دي شاه پورشه دې الله غري کرامت کې دې مولا خبره کوله په امام سره وکړه چې د رمضان فضیلت مانی قراءت نشته سورته ملک لسلخ پارش په پا کې غره دي سورته روم راسته د فضیلت بخښل دي نه و یا مولاو لگید کتاب ارادو داغی پا حاشکی لی کریم چی دا صورت ملکو او داغشان دا صورت روم لسل چی دینو دا پدیش پا باندشتے خدا کتاب اولنه پانه و رسونه پانه نوی جماع اور تیارا مولای صحب دا خبر اخو بدی کتاب کی لکل اخو دا تا لکلی دا دیخو ناول معلوم, معلوم دی ناخیب نای مصنف معلوم دی پوشن داغ متشابیاتی سریح نصف ریدی د سوره ملکو فوزلت شته هرش په ځان لا وکړم دا هرش په نا یوش پا او په یوش په کې بیا دو سشیدو رمضان د رښتما د باندې کې نشته نو کم چې ال زیر دینه په یت تبیو نماز ته شابه امین سریح نسولې دي ادي او چرته حشی چرته محشی اورې کنه په دې بس رواني چرته نا دې کتابه پیدا کړو ګوره دې کتاب کې لیکلې اور سويتا زخارہ کومہ چې په کتابونو کې څو نه خرافات موجود دي د بیداد د فقار اکثر والور کې پیرشاد طالبین باندې ارشاد طالبین زویتا سویتا سویوخهما هغه کې دم نقل کړی چې سړی صدور خزی او د مشرق خزی اجازه واخلی چې رضوان لواډو کومه غور ته اجازه تو کی بیا چې سونه خزی په نکاح کې راځي باره نشي نو سالورن زياده خدي په اسلام کې غونېشت نه نيته کتاب کې داسې خرافات لیکلني کو دغه خرافات به ګوري کول جي د بشمان تبارک الله ذي شتا او پلان کېشت دا بياتيان دغه د وګړو نیولې سریح نصوص څخه یې پاتي کړي دا دا کار دي يتبيون ما تشابامين رواني ي پالب سي مشابيه د قران نه د دې ابتغاء الفتنه د پاره طلب کولو د ګن د شرک و ابتغاء تعویل د پاره طلب کولو د اڑولو دي د خپل مراد نه ایا د خپل مراد نه اړي و ما يعلم التاويل الله نه ده پوهه په تعویل نه مشرابي مگر الله امامي شافي رحمۃ الله علیه وي شراسیخون هم په دمو مشرابي پتاویل خوږي نیمه مشابیس بلگی او الراسخون عطبقی بچامانی په اللہ بانده وما یعلم تاویلہو الا اللہ و الراسخون او ندی پوا پا تاویل نمت شابیم اگر اللہ و راسخون راسخون پیمپو دی نووو دا پار دعا تا پوی او رسو یقولونا آمنا دا حالوی دا په دا حال چی راسخونوی آمنا به او کل من دی ربنا او کل من دی امام سے وہی نہ واو دا پارا د استناف ته اته په نه ده ولې کو دا پارا د اته شین اول او اخر به منافش اول کې سوې فام الذین فی قلوبهم زئون فیتبیووا نماز شابامن الزیغ موسبی بصرواندی وسب سوې وماله مطويلو الله راسيون راونو په مشابه پهان دا پ پوږي نه مخکې زخ په مشابه پهوان اوس چې راسیخون په روانږ دا خو شو. مخک چې کم مان په مشابه په دادي آخر کو چې کمان پهشابه داسدي را ما د قوله مادي. ناول آخرسه شو مناپ شو. دوج وو او پار دا استناب تے سمانا ومای عالم تابیلو اللہ ندے پوا پا مراد دا متشابی مگر اللہ کلام ختم شو خاول ماسو وی والراسخون ممتدادا و یقولونی خبر دیں والراسخون فرمیو مضبوط پیلم که یقولون آگی وی آمنا بهی منگ پا متشابی ایمان روڑ لیں کل من دی ربنا دا طول ترپ در زمان ندی اغپی ایمان روڑی او د امام سی دا پار دا عبدالله امنی عباس رضی رن ہوئی وقیرت دی ناغی که الفاظ دا سی دی چه اغوی وما یعلم الطاویلو الا اللہ و یقول الراسخون پی علم علت دا راسخون سر سیخو دی یقول الراسخون پی علم آمنا بیه اقا عبد العلیم نے اباد سے روایت د امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا مسلک تائید کئ ای کہ یقول د کہ خودی پما ی علم التاویل الا اللہ و یقول الراسخون فی الایم آمنا به باقی د محکمو او دا متشابه منس کی پرق مو کم کم تو ای ماوری پل مرادو من هون اما ام بی او بی تاویر مو کم حاقی تو ای چه دا غیر مراد معلومی یا اخکار معلومی او یا پای کتاویرن معلومی اول متشابه مستعصر اللہ بی علمی و المتشابی مستعصر اللہ و بیلمی متشابی آقا دے چه دا غیلم اللہ تعالی زان سرا ساتھ لیں اللہ تعالی پا غیمانی پا خپلپ ہوئی گی مخلوق لے پوانا دور کری دویم تعریف دا دیں چه المحکو ما لا یحتمیلو منت تاویل إلا وجها واحدا المحتمل ما يحتمل من التاويل إلا وجها واحدا بس یو تاويل بكي محكم يو ما نه والمتشابه محتمل اوجهن متشابه محت ديره مانو محتملي متشابه کې ډېر معنی کولې شي بیا مځدغ د موذ شبی حروف مقطعات دي په اول د سوراتو کې د موذ یا دي یاله کار رحمان العرش على العرش استوى د یا شبی دي یاله قران کې كل شین خالق الا وجهه دغه شانتي الله لا ساق ثابتول شو ی ثابتول شو داسري د دا موذ شبیات د دې لکیي متشابهات د دې علم د الله تعالی سره ده بندې زہری مانکۍ او پادیشو مراد نو مراد به الله تعالی د سپاری چې الله تعالی د هند سمرا ده ده وجهنه سمرا ده د ساق نه سمرا ده په یو مېو شه په ساق دا نور واله نو د قران د فهم د متشابه او محکم دا پیجندل ضروری دي دغه شانتي د قران د پام د لپاره تفسیر پیجندل دا هم ضروری دي تفسیر ماری په د تفسیر تفصیل بارے کې ارফান پورا تفصیل نقل کړ دی او منځګې بارے کې اختصار کوم یو د تفسیر مان کوم او بیا د تفسیر غرض او د تفسیر موضوع نه تاریخ د تفسیر سه هو العلم البايص عن اصول كلام الله من حيث دلاله المراد هو هو العلم البايص عن اصول كلام الله من حيث دلاله المراد دا علم دی چې په دې کې د كلام الله اصول ذکر شي کی بمراضمان دلالت کوي چا په دې له پادomani تاریخ کړلې چې هو علم بئ اصول یورفو بها معاني كلام الله علم بئ اصول یورفو بها معاني كلام الله على حسب الطاقه البشريه علم دې په اصول باندې چې په دې سره پیژنډل شي معنی د كلام الله د خپل طاقت مناسب هر بنده خپل طاقت مناسب د تفسیر او د تعویل مینس کی فرق علامه ابو ابو عبیده هغه وی چې دا دواړه مترادف دي تفسیر او تعویل مترادف کی دواړه امام راغب رحمه الله اغه تفسیر شیدې مستعملن په الفاظینو مفرداتین تل تفسیر په الفاظ او مفرداتو کې راځي او تعویل شیدې په معنی او جمل دغه معنی او جملو کې راځي تفسیر په الفاظ او مفرداتو پورې خاص مفردات دی تعویل په معنی او جملو پورې خاص دی مفردات دیمه مې راغې به دغه فرق کړل دویم دیم لپاره کذا کړلې چې تفسیر عام دی کتب الہی او نورو کې مرضی او تعویل خاص دی کتب الہی کی او راضی او نورو کې ناراضی تفسیر عام دی کتب الہی او غیر الہی دوانو شامل نه او تعویل کتب الہی پورې خاص دی علامه ابو منصور اغاوی چی تبسیر سده علمو مراد اللہ قطعن علمو مراد اللہ قطعن دا اللہ تعالی مراد قطعن مالو مول او تعویل سده ترجیحو احد المحتملات من غیر القطع یو د ډیرو مانو محتمل لے تو تعویل کے یہ معنی لے شاملے بغیر د دقتنا جیتا سوئی تعویل ہوئی پا دے شلو دايا دو تفسير صدا الفوز بساعت الدارين چې په دواړو جانو کې سره کامیاب شي موضوع تفسير صدا آیات القرآن بس د قرآن د آیاتو نه baseX تفسير ما به لسیم داد په تفسير کې امداد په صدور شون سره اسیرول شي یو د تفسير د قرآن په قرآن یوه یاد مشکلی من بغورو بلځه کې ورسو منګر اړه زموږ له شيخوم دغه طریقې تفسیر د قران په قران دویم دې تفسیر د قران په سنت د رسول الله سلام سره دریم دې تفسیر د قران په آثار او صحابه سره په آثار او سره دریم له دلی تفسير د قران سذرمه په كلام د صحابه چې عربي او نسلي په كلام د صحابه چې عربي او نسلي داغي په كلام د قران تفسير کول حکم د تفسير سره د فرض دي کې په حکم علم د قران تفصيلا سره فرض دي کې په پد شراפט د تفسیر نو شراפט دو جدم شراפט د معلوم نه ده د تفسیر تعلق د قران سره ده پاک یو لوی کتاب ده که د قران د وجنه تفسیر هم څه شو یو اهم علم شو لوی شې شو د اسوي ما د ولا سمه قیدش وا پدې کې ضرورت درات محکم متشاه به اماره پد تفسیرو دا د ولاس قیدې دا هغه اصولوي چې دغه تعلق د پام سره دیم قسم اصول چې د غو غیر تعلق ته د لپس سره په دې کې مشفق قیدی دی دا بیانو یو پنځمه ټه تفریق کوي به ان شاء